ام آباد فننا خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قدر و یعنی عاشت اعیدن حاصل لارے چرقانتین لفرنا استدلال پیشکول صدا صلاة صبح دے ذکر چپ صلاة صبح کی او کی حافظ علی الصلاوات والصلاه المستاقوم لا يقانكين دا غلری هردا قانتی تین ما ده انا دا شی کو نو طول کی بلکی مومنین دا وی دی چې د لتولو قراءت فهمه څنګه وی معنا څر کیدنه ده چې په نو طول بلکی خیرات اولی خیرات هم کنوت ہوئی. وقض دا کرنا ذارکن ذارک ایدم سی اغیادی حاج موضا درمانی دو قنوت او دارکن اختلاف پا قنوت کی منگ زی کر کردی آف دیجی کنده آپا موازی دو قنوت کردی روز دو قنوت بحش جردی تاکی دو قنوت معنی شوری به اغا صلواتي پروي کي قنوت دي داوي دي کر شعري موزه قنوت دي کر شعري خو بنا بر هر تقديد د قانونين لفظي نه اصطلاح پېښول پدې چې د سوره سبحانه دې وینا چې دلته قانونين دا غره دي قنوت ترثار مانځي کې قنوت وي منغوایي چې قنوت نه فن أم المؤمنين قلت لكما نتوجه خلطه هذا هو أنه يجب أن نتوجه خلطه دائم دوام طاعة عطوي طاعة عبديت <م> بعد عدود الدلوي وقال يحفظ ما لا يكون قوله وقوم لله يقعد الدين أراد به في كل صلاة صلاة الاستواعرها لكذا قلت لكما نتوجه خلطه أنه يجب أن ماتوب دے پر سراته صبح کی دا رقم په نور منځنځ کې هم خانتين معنا سکوت سکوت چې ماتوب دے په نورو او په دا رقم نور منځنځ کې خانتين معنا او دوامي طاعت دایته ات دوام او په سار ماځ کې د نور وقدر یعنی معباس صراته الرستا ان العصر نده دی ابن عباس دی د قول نش دلته ښولو په دې دی ابن عباس په خبره کې کډینا صادفه معنی هش تدیم د سال مان زده کړنا کډینا معنی صادې پته ده دی ابن عباس په خبره ده چې صلوات او سلام باندې حاصل ده 50 شخصه نش وکړا وای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 جهاب کړی دی هغه چا چې جهاب کړی دی لذا دین دا صلاهت استا غیر عصر نه سته جهاب کړی دی انه قدو يع النبي اسلام عليه دلع على ذلك ذالک حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دامن کونکی شرع صلاهت استا عصر دی غیری اطل خدا هم کر رہے چه غیر عصر دین خدا غین ادا هم من کو دے چان کر دے وہ گئی تو فری نہ چاری غیر عصر یہ دے دے می او عصر می دے وہ پتہ ولی گدرا چه جہاد غیر غیر دے جس پر وضا با اذن من زبایدا غیر نفس ستے زیحات مرکترے انو قدر یا میرے اسلام ما ایدن اللہ علیہ دارکم چپ غیری عصر معنی دلالت کی پس امانیہاں پر غیری عصر دلالت کی دارکم پر دی ہم دلالت کی چھاسروں دے گو سوایاں محضبت پاس تک تب ن اپنی حافظه مان تل د کتابت کو چې مالما صاحب کوي کا زدا تو الله قرآن دی ایست کتابي مان تک او د مصحف اندای نوښي وقالت لیم ما تغیذ عبد لوت حاجلا یاتن سورۃ الواقع قرشه دی آیات د سورۃ وقار نوم ورسدنی میلیکا حتا چې ما تا راشي زله تبعه کوم چې د سیوی کار څنګه کما حفظه من رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر کله چې دهایا ته ورسه دمان نو ماراو را دي تا پنه چې مالکدا فخالت او حفظه علی الصلوات والصلاه <میلی> عليه الصلاه والسلام والصلاه والصلاه المساء والصلاه الاخره استقضيته وهي ذهب اذا من ذهب الى ان غير الاثر انه قدر يعن النبي صلى الله عليه وسلم داعي نمدشنا قليله غير 10 ثمن غير 10 زكاه الصراطه استا عندي والصلاه اصورات اصر عطف شو اوہا بین دی ماتو ماتوندی کے سر مغایرت دی حجبا چلو شو اگوی خلق اس دی شد رسول اللہ اسلام نحن دانقل لی چه کرنین منعا کودا سار ندان نو کرنین منعا دعا اصر نحن دانقل لگتا طلب پشکال پیش دیش دیش شکاعت اصر مختصی دید اصر جروا یا ادعا کرین حلق <خلا> یو لري خوځینه شمانه لې ابتداږي چې وصالات الاثر عتب ده په صلاتي او استامانی او دا <خلا> عتب کلينا مانی عشي د زینا چې فلاجو اسر نه دا چې اصر پر سره ته اول خير الدعوات والصلاه والسلام على سيدنا الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال في المقال لا واحد الذي قد ما ذكرت هذه الاسامي عليه وذهب ايضا من ذهب الى انه, أنه غير نصب انه ذا مغايره تغيره فرشد رسول الله صلي الله عليه وسلم تاسې څنګه ارته پوښتې تاسې به ها واه اله دغه یو دغه یو دغه امو غایرت لفزی <سؤال> که دید آت او تقارا روگی و صلات دید دینا تعدید شوه دید بس صلات اوستامانیون صلات اوصر او ماند آدام شو او درے گئی تاؤسو حفاظت کوئی دس صلات اوصر چیاغن صلات اوصر دید آدام سبعات تفسیر شده ما خبل در بقارا ام ام ام قانم جاق و علی نبیدانی کترین دونو موناشو او مغایرته دخې دعاه ته د پارا کافی کیږي ها او چې دا تلاوت یې زید پکې شی چوالا څه ما ان تلاوت چې قامت یې حجات چې دا غنه ستاد شي چې هغه مصدر دی دا چې اته نه کو نه مخالفه په دې ټولو مطابقه کوي کوم دې کې بدی کو او صلاهت العصر حجت دې پکم فرد باندې په مسطې عثماني او کې پکم نه کې راش الفاش دې ها كيف او صلاهت العصر ا کو شي عدت په مغایرات وای او د دې مغایرات کاچی دی ها بل شان ته هم دا صاحب کې دې ما چې خدای سره ده او څو بل شان ته وځه ها بېلکل ملامته کفصلو مزه دې ملامته په خپل کې تا دې ملامته د ہفتې په مسحف ملامته شو او دا وهې صلات راغله شو ها وهې صلات راغله دا سابچو او البته چې توې یعنی وا وا د حبای زمان ځبای دا انه غیر لاسر او دلیل پیش کو دا دلیل تام نشي دا دلیل دی پوزي تاسو هم تو شریه منصور هوڅنګ استازي ښه وای قام دې حجت دا منصر کړې اپمان نا شیخ کی صلات یې ختم کړې خو ناس خراله و وسنه شو رات چې دا ناس لذيذ په معنويه ونه خو كنا فلتی شي کومانوي شي خو ناس خراله او صلات یې عصر نور حدیث ته برجو کو چې صلات یې تاسې پیغمبر څخه کړې قصبه تا وه هم په نوکټ آبا حدیث ثابت رسول الله عليه والسلام دی اینه غره کې دا مقلوبې کې قبورې او دیماتې قلوب له دې نه لږې او له سندر عملونه چې دا قبور دي قبور اګه قلوب یې له شي اللهم لا قلوب الذين شعورن سعات چې لکه اور باندې کټتل او افیدیه کاه وو یې پزداهونه ما د پیغمبر اسلام پر قول باندې سرات استا صلی الله علیه و علیه اوه او دغه خبره خبره اوه دغه خبره اوه بالنجوده امم ما بها ما ياكل دشيشه ذا او مصلیو سائطو پیغمبر صلی الله علیه و آله او صلواتی او صلوات او صلوات هم خو یو صلوات هم او به هغه خبره دغه خبره دنا او دا او علی دا پو آرابی پو پاسی دقیده دا دبل لفظ تلکیی رحین دی اقتضای کی خلق دسی وی ساده وی ها سویب وی دا تعدیلات دخواه منعه اختلاس وی سال سوی محبت و وی بانی مشکول را حوی اسحاق مرا حوی داده دا نسبت تپاردی دا او کا په پر جهان موسنفق ورګي باندې موسجي تاتهي موسنفق از مرق ها ورګي مریا ورګي په اړه حضرت محمد علي اني داولګي داري په حضرت محمد حضران پیریه باندې په اړه د دې په اړه د محمد علي اني دغه په او رحمانه د آد ته باندې چې تاسو زه راځم چې تاسو داسر فغفه غ ساجره سا شیر غوي یا نه کې سر م د مغری دي سرف ته داغې کې ادي و فه ک سره فخره فقا د اختفناشي نګ و صفمق په هغه بیا کې ناس او په مکان احناو په فینای بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ یې تصرات صاحب کمی وی په فینای رضول الصالح ابو هاشم ابن عبدت المديني عبد الشمس دا د ابن مها په دایجو رسول الله صلی الله علیه اسلام د خاندانو ترمذی کې په حواله ورکړ او ماته صحیح ته حوی کې وره شاهد ابو فقال نعلم لكم ذلك هذا خبري علم حاصلكم صادق على ذينا ما المطمع آتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة حديث وكان جرينا ان عاصره طلع عشره پیران بر په نهه شه شو صلیحه عشر شه او دی په هغه څه نه دی او هغه په هغه نه دی نه په هغه نه دی په هغه نه دی په هغه ایا چې په دې کې څه شب قادر نشانی هر شب شب قادر راست دا قدر دې دهني او هر شب شب قادر دې خپل <سؤال> ته قدر وکي هر صلاه صلاهت استاد دې پر مینا محبت وکړه پیغمبر ویلې لیکن سړین خسار کوي کیریشی چس دا چالو سیار شی او دې paragraph ته موږ دغه paragraph ته راغلو او په هغه کې دغه هغه څه وویل چې پالې الذي يقول الله عن مدرات الثالية في السلام السلوك الشمبي من الأجواء إلى رسالة الليلة المغربة ولمعن السلام وشاهد السلام وعوال إذن من العالم ويقولوا إن القرآن السلوك كان مشهور أعطوه فدي أولكي غساق الليلنام مغربة غستيشون سلاسة عوالاتي لكم عطمالتور بطير مبنو وغستيشون إن قرآن الفجر كان مشهودا لسال منو وغستيشون هم دة ما خام مونقرا، هم دة تيری مونقرا، هم دة صار مونقرا. قار حاتذاء رسولات و صلاة و صلاة و اصلاقون امال一点. این الاۛصر رسولتنا صار. دا ده اجتحاد رسولت لحديث بوجهار امالی حیبش دولتنا الل惜 رسولتا. ح 5550ря кварти1 او ما کېتل زموږ نه نه عادي دي راست ته زموږ نه عادي دي لېلې نه هري فجر او زهره او لېلې مغرب عشا وقاله اخلنا في ذلك دا د حوادث پر مین کې دي کوم حوادث یې ندو حوادث د دېنه ماخې دروسه دا پر مین کې ځکه کم حوادث آخری دوایا ها احسن ان امقاتم امم جابلی قالت ایو رضاهم من حقن اکنس هلیو يقول ایو رضا عبدالبخمان عبید این عبید اللہ محمد عیشت یقول ان ادم علیه صلی علیه لما تیو علیه امبید صلی و دعبیده فسار دا حادث آدم اسلام بجانتنا لکزیدو عبیعلا دل توبی توفیق القول نصال منظرک آتقا غشدائیو حادثا اونو دا در محادثات در فدیه شلو هم داوث در محادثات شلو هم اونو در محادثات دار در عجر اسلام هم اونو غفر داوود دا در مخان پتنکوشلو اغم تلور کول خوچونکې وزن یې برداشت نه کول نو درې مدري وکړاو وصادته مغرب صلاتن ها اوهول من فتلع شفاعه نبیو صلی الله علیه و سلم په دې ځای کې په خپل صدا د عبادت کې درته راغلي هغه ځان کې معنا واريدات کې شولام انده عائشه فری عمر او سید شان لانو اول طلابه چې کانه څو او اخره عائشه راغله د پلوت صفه مینه کې او ابيلامي پریزانې <سؤال> کپونه یې مصطابه مستقرا د کیتا او سفر کیږي وایي ګورې ها امتحان شو ناباک څه دې فهم فی تاسو یې یو کنه بخاری باب ذکر باب الفهم فی العلم تاسو پرې علم کې فهم وکړو پېدیاتې احدیه حذا دې چې پېدیه د سدان د ساهې د دې مشکار ته تفصیل د موږ ټاکلې تا و پېنا حرامات مړه د چا و داګه یو د دې کرا خو یاندست يهود نه دي يهود راته رکا کار کوي د دې د وینا چې ته زاد د مسلمانانو او د رسول الله صلی الله ولے اسماعیل الاسلام چودا رسول الله تعالی کو دارا ونی کرے یہ صاف یہود کو ل احبار دته یاد تا او دیمه وجهه شه سید احمد بریلشان شیخ اسلام جدا واهه تیا او پیغام الله بیت الله باداو دا شانتی دا واهه یت تا باغي تو باخيار تو المقدس باندې نو شدید دعا نو پرولي شدید یو یاداش په بیت المقدس کې بل یاداش لري نو دا بیت الله کې ده د دې دوان نه کوته او د دې وینه انګريزان نو په مشرف ایثار اسلام دنه ا زمنګ لپاره څه قرباني کړه ناګریدا نه خپل قرباني وی چې زمنګ لپاره ایثار اسلام خپلان قرباني کړه او دای په دې ایثار اسلام مکتوب دی او دې ټولګو نه ان په امان نه مات شيا ګان دې دا هغه مخکې رفتار د فاطمیه او حسین پربرګي کوي دایې رضی الله تعالی عنہ یا غي زمنګ لپاره قرباني کړم منکه تکو دا ټول نه مونږ روای راوړی خدا خلک دې چې کوي کوم چې حقیقت شي دې دا رپا بناور ته جنل تاسو کوشش کوئ پیغمبر پښاین دي خپله معمول کې غنز وکوي ډېر خلک دې چې په دې کې غنز وکي یاغير چې کړه تنظیم دې وروي کړو د خندق واره ده پاره کله شاعرانو دا خاصه خلکوې چې دا یادی د زمانه غیرالو یي چرمن باندې ور ته ودانغو او په زمنګ په اور باندې باز دی خلکو د پاره وروړي په خشي ناغید نہ حشا کو دې باندې په خپل بدن باندې ور بل کو دنو دې لمب په او سکه په دې وین دغه به خپل طریقه کار کوي او ظلم کوي کوم کاش چې د نو مسلمان شي هغه ژوندۍ کې راځي دور شي ژوند ښه چې بلا شو لسی او ای توبه واه سچ نه وي به په دې ډول مسلمان شي خو دا بغاوت د دین نیاته شمه درته موږ ژوند سره تا پر افاتید افصال اوتوي باب الوقت الذي فلا في الفجع وقت نو ده نوای ملاخان و بوگو ما شوی که بسته نشوی دل